Ndio, nimekuja swali hapa kutoka kwa maulizaji anasema ni ipi nafasi ya baba katika malezi ya watoto? Uh, sasa hivi tunazungumza na kina mama. Uh, nafasi yao ni kubwa kina mama, lakini sasa msikuepe kwanza, lazima ni kuumjui nafasi yenu kwanza alafu ni nafasi ya kina baba kwa ufupi ni kwamba nafasi ya baba ndio nafasi ya kwanza baba ni mes'ul kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika mama ni mas'ulatu kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa كلكم ra'in wakullukum كلكم mas'ulun an ra'iyati yote nyinyi ni, ni wasimamizi ni wachungaji ni waangalizi lakila mmoja ataulizwa kwa kile alachokichunga lakini nafasi ya baba ndio nafasi ya kwanza ndio ilotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii lakini الله ndio iliyotajwa kwenye Qur'an katika sura an-Nisa aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ar-rijalu qawamuna 'ala an-nisaa wabima anfaku min amwalihim kisha akasema fasalihatu kanitatun hafizatu lilgaibi bima hafizallah walaume ndiyo wasimamizi na ndio viongozi wa wanawake kwa kiongozi mkuu katika familia au katika kaya ni mume kwanza baba wao wamepewa usimamizi wa mwanzo kuosimamia wanawake. Kwa hiyo kama ikiwa mama ana nafasi ya kulea, bado juu yake yuko baba. Na kama baba hayupo, yuko baba mzaa, baba babu huyo waao watoto. Na kuendelea. Sheria imegawa nafasi ya usimamizi katika kila familia. Uislamu umegawa hivyo. Imekasimu madaraka na sehemu kubwa ya madaraka na usimamizi yako kwa baba. Kwa baba ana nafasi ya mwanzo kabisa. Kwa sababu ya vile Allah alivyofadhilisha, baadhi yao huwafadhilisha kuwafanya bora juu ya baadhi nyingine. Hili ni jambo halina mjadala. Hili jambo la kuwa Allah amewafadhilisha wanaume akawatanguliza, akawaweka mbele. Hii ndio sunnatullah fil kawni ndio taratibu wa Allah alioweka katika ulimwengu unaonasibiana na maumbile ya kibinaadamu akapewa baba nafasi ya kwanza kabisa ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na Allah ana pana na humpa anemtaka anachokitaka kwa vile anavotaka subhanahu wa ta'ala lakini pia kidunia na kilimwengu baba ndiye anayetoa mali wa bima min amwani na kwa sababu ya vile walipotoa katika mali zao baba anatoa mali sheria imemkalifisha atowe. tusi tukaona kwamba kutoa kwa baba ni mahari tu ya kumpa mama. baba katika familia yani yule mume amepewa nafasi kwanza kutoa mahari lakini pia kuhakikisha huyo mke pamoja na watoto wake watakaa wapi atafutie mazingira salama ya kuishi familia yake mazingira na makazi vitu vyote hivi ni gharama za mali zinatumika imakumjengia nyumba au kumpangishia au kufanya chochote kile lakini baba ndio aliyona masulia haya kwa nafasi yake hiyo lakini matumizi ya kila siku kwenye familia yake chakula mavazi malazi na makazi kwa ujumla viko hivi ya huyu baba yeye anatakiwa vitazame lakini pia ahakikishe usalama wao na ahakikishe malezi yao ya kielimu na malezi ya kiroho baba ndiye mtu wa mwanzo yeye ndio kiongozi bima anfaqu min amwalihi kisha nafasi ya kina mama sasa mwanamke mwema ni yule mtiifu kwa Allah Mtiifu kwa mume fasalihatu Kanitatu Hafidhatu lilghayb bima Kwa hiyo mama anachukua nafasi ya pili sasa kwa kuwa tunazungumza na kina mama ilikuwa soali nngeuliza kuhusu kina mama nafasi yao lakini naona swali limekuja wa kina baba kwa kina baba nafasi yao nitakuja kuieleza katika wakati wao Allah nyinyi mna nafasi kubwa kina mama katika kuwalea watoto lakini njia ya kwanza kabisa ma, mazungumzo kuhusu uh, wakinamama mama na malezi na usimamizi wao ni mazungumzo marefu sana lakini kwa sababu ilikuwa na haya masaa mawili nikagusa kipande kidogo tu cha elimu elimu elimu hiyo ya nafasi kubwa wakina mama sasa vitu vyetu sisi vimekaa katika kuwalea na kuwasaidia wakina mama hatuna mikopo ya kuwapa kwamba tuwape pesa ziwasaidie kimaisha lakini tunacho cha kuwasaidia katika elimu vituo wetu vimeasisiwa katika misingi ya elimu na waalimu wetu wanaotoa katika mahadu Sheikh al-Islam wasia Taymiyyah wasimam wanaohusiwa ni wao kujitolea katika kutoa elimu kujitoa wao kivyote basi na kufanya khiana nguvu kubwa mwiekeze katika ilmu kwa sababu hapo ndiyo kwenye kufaulu sasa nawaomba msiwangushe hawa walimu wa wetu msiwangushe wasaidieni kwa kuitikia wito wa kukaa na kusoma na kama wakiwa wavivu au wanaonyesha jambo lolote ambalo sio muamala mbaya basi fikisheni maneno yenu shemi msika wanasihiwe wakumbushwe lakini ili tusaidiane kwenye kufikia lengo la elimu bila shaka tumeelewana katika hili muhadhara au mada inayohusiana na tarbia ni mada muhimu sana lakini nimeona kwamba nimefikiria nizungumze lipi lipi kwa muda mrefu lakini nikaona kwamba hili la kwanza hili la umuhimu wa elimu kukuzingatia misingi ya daawa yetu hili ni jambo muhimu zaidi kwa sababu mkifata ilmu na mkaipata mkahudhuria kwenye vikao vya ilmu mtajua haki za Allah subhanahu wa ta'ala mtajue tauhid bilivyo mtajua Qur'an mtajua sunna mtajua mambo mengi kuhusu ibada zenu, Kusu kuhusu tahara na kila kitu chenu ikiwa mtahudhuria katika ilmu. mtafundishwa mambo mengi na adabu nyingi na miongoni mwa hizo mambo ya malezi mtafundishwa lakini tukikaa mbali na ilmu tutapitwa na mambo mengi mambo mengi hatutayajua barakallahu fikum